Jedan od naše braće sa njegovim mlađim bratom dočekali su jednog dana svog starijeg rođaka najstarijeg i dosadnog star čovjek dosadan mladom a onda jedne prilike Pustiši ga u kuću, a između njih veliki jaz i samo krvno srodstvo svjeduše dočekujući ga svaki put kao nekog nepoznatog i dalekog, sa kim ne mogu ništa da podijele, da razgovaraju. A onda osjetiše da bi možda sa daljimskim upravljanjem mogao da razbije tu za njih dosadnu situaciju. I onda uzeše ga pa onako iza leđa da mijenjaju kanale da gase i pale televiziju pred zbunjenim starcem. Jeron, tek što je prihvatio tu činjenicu da eto i ta sprava može da funkcioniša odjednom ona sama mijenja kanale, pali se i gasi se. A oni zadovoljni što zbunjuju starca informacijama koje on nema, mogućnostima kojima on još nije ovladao. neočekujući od njega bukvalno ništa, jer smatraju da je starac pregažan vremen. Što može njima da priča stalina koja ne umije da se snađe pred novim, naučnim, tehnološkim dostignućima? To je bilo prije nekih, 30 i nešto godina. A danas šta sveđetsa nemaju u rukama. Ti isti televizori, oni su pregaženi. Zajedno sa tom generacijom, a ova naša ima nove mogućnosti, nove spravice I tu se, braći i sestre, krije velika opasnost, baš velika opasnost, smrtonosna. Stvara se jedno veliko nepovjerenje prema precima, prema tradiciji. Danas djeca sve mogu. Danas svi imamo makine u rukama i možemo da letimo po svijetu. Šta sve ne može savremeni čovjek u ovom bijesomučnom napredovanju u propast širokim putevima? I onda kad dođe veliki praznik da se... Starina proslavi da se džedovima poklonimo i njihovim svetim grobovima i svetim i netruležnim moštima, njihovim svehvalnim vrlinama, podvizima i dijelima, kojima proslaviše vječnoga i njime bijaku i jesu proslavljeni, dovezi do problema. Nerazumijevanja, govorenja različitim jezicima. I evo je ovaj naš veliki praznik, Najvećeg među ovim gorama rođenog svetog Petra pokušavamo, evo već godinama, da proslavimo, ali slabo nam to pogazi za rukom, umom i srcem. A posebno ovoj generaciji koja sad stasava Jer ne razumiju šta bi to njima mogao jedan Petar Cetinski danas da ponudi. Kakve želje on njima može da ispunio? I zato ga preskačemo... Zato ga ne cijelivamo, zato mu i ne vjerujemo. Zato se i ne hvatamo za njegovu netrugležnu ruku, za njegove netrugležne mošti, za njegove besmrtne riječi, za njegova čudesna djela za njegovu besmrtnu i svemoćnu vjeru, pravoslavnu nego se odričujemo i njega, a on je plod vjere, plod crkve, plod duha svetoga, i njega i crkve njegove, ližući asfalt i pokoravajući se onim duhovima i ljudima, koje ti duhovi navode i vode, umjesto da pokoravamo i duhove i ljude. Danas smo, braće sestre, odvojivši se od svetih otaca, izašavši iz tog ambijenta, Naše crkve, naše vjere, naših svetinja, naših svetitelja, naših fresaka, naših knjiga, svetih pjesama, sveštenih običaja, provjerenih, postali opkoljeni demonima. Danošnji čovjek je potpuno opkoljen. Opsada, braće i sestre, ljudskoga roda od strane demonskih sila, ptičurina podnebesnih. I ovamo na jednoj strani vidimo Luku i njegovu braću, njih 70, kako dolaze i govore caru nebeskom koji se evo na zemlji zacario pa ih šalje dajući im vlast, a oni se vraću zadovoljni pa kažu Gospode, i demoni nam se pokoravaju Tvoje ime. Oni demoni, braće se sese, koji danas maltretiraju ljudski rod, koji su opkovili čovječanstvo, koji ga surovo primoravaju da ispunjava njihovu volju, ili bolje reći volju njihovoga vođa, satana, u crkvi, u jedinstvu, sabornom jedinstvu, sa svetim ocima, sa svetim apostolima, duhom svetim, sa sinom i ocem, U tom jedinsu, to je su crpi, oni nemaju nikakvu vlast i nikoga ne mogu da primoravaju. Naprotiv, oni se volji takvih ljudi pokoravaju, jer njihova volja prožeta duhom svetim, ispunjena silom očevom, osveštana krvlju gospodnju. Dobija vlast da pokorava neposlušne duhove, silom poslušanja. Kaže spasitelj, kaže i nama braći i sest, poručuje, počevši od svojih svetih učenika, svetih apostola, Svetih evanđelista, među njima je i Luka koga danas proslavljamo. Luka. Ajde, kren. Jovanu, ajde polako. Petra, Andreje, Bartolomeje. I ti Mateje. Kreni polako i znajte, i učite, i propovedajte, da ko vas sluša, mene sluša, a ko se vas odriče, mene se odriče, Ako ko se mene odriče, nemojte to zaboraviti da im govorite, i kad do budve budete stigli, kad budete došli i prolazili kroz vrijeme, i kroz 20. I 21. vijek kad budu imali one mobilne telefone kad budu letjeli avionima, raketama kad budu posezali i za drugim planetama napuštajući zemlju sa svetim oltarima nebeskoga cara i tvorca svega vidljivog i nevidljivog kad budu mislili da su bogovi Ne mojte zaboraviti da im ponavljate da ako se mene budu odrekli, a uvijek se odriču, kad se vas odriču, odriču se i Otca mojega koji je na nebesima. I u tom duhu neposlušanja postaće robovi, onaj, koji je pao sa nebesa. A čujte, braći i sestre, danas se neki izbunjuju kad se govori o satani. A gospod, da bi nas od te zbunjenosti, od tog neznanja izbavio, on jasno govori. Vidjeh satan. Pazite, ovo nisu podaci astronoma, astrologa, I naučnika ovoga svijeta, jer njega ni od njih ne može da vidi, a da ostane živ. Vidjeh Satanu, kaže Gospod, gdje pade sa neba kao munja. Ta sila, braćo i sestre, neposlušna sila, ta energija neposlušanja, Ona i dan danas zrači zračuje i, i neposlušnjima čini sve one koji se odvajaju od crkve Hristove, od crkve apostolske, od crkve pravoslavne. Mi te probleme rešavamo na potpuno pogrešne načine. Neposlušan crkvi, on je ozračen tom silom Demonskom silom, silom neposlušanja I kao плод i simptom te bolesti i tog odumiranja imamo upravo neposlušnost A tamođe je čovjek neposlušan svetoj trojici i svetoj crpi pravoslavnoj Tamo se brađe i sestre demoni poigravaju Takav čovjek je lopta na demonskom igralištu um takvog čovjeka ne može da bude mira, on je rasturan njegove pomisli se kreću razornom brzinom krv mu i sušuju kosti mu loma takav čovjek voljom ne može da se smiri u volji gospodnja takav čovjek i tijelom Bivajući izbačen sa puta spasenja, luta, kao gadarinski bješomučnici, niđe pokoje nemajući, jer je zemlja, braći i sestri. Pa evo premrežili smo i našim telefonskim mrežama. Možeš lagano da stigneš kraja na kraj svijeta, a pa to ljudi, braći i sestre, danas rade, onako jednostavno. Sve može da se s njima. Uđeš i gledaš što hoćeš, ali mreža zemlja je vraćaju i sve se odalnu vačena u satanske mreže. I ti neposlušan hoćeš neđe da se sakriješ. Ne možeš se sakriti. On tačno zna gde si jer tvoja neposlušnost te odaje. I čini slabim i prijemčivim za duha poslušnost, neposlušnost. Današnji rod, judski rol brać i sestre, izrazito neposlušan. Crkvi ne poslušan apostovima, ne poslušan učiiteljima. Naš rod ne poslušan svetom Pe Cetinskom. Ni braćji seve danas ucrnoj gori, ne poslušni svetom Pecetinskom. A gospod je rekao, onaj koji je vidio satan gdje pade sa neba, a ne samo vidio, nego ga i je svrgao, jer takav kakav je htio da bude, ne može na nebesima da živi, neposlušan god. On je i Petru rekao, Petra, ko tebe sluša, mene sluša, Ako se tebe odriče i svega onoga što tvoj blagoslov nosi, makar to bila i najmanja riječ i najmanji zavija, mene se odriče. Ako se mene odriču, odriču se i Otca mojega koji je na nebesima. Odriče se braći i sestre Svete Trojice. A znate li ko se odrekao Svete Trojice? Znate ko se odrekao da mu otec bude otec? Znate ko se odrekao sina? Ko se odrekao duha svetoga? Satan. I njegovi demon. I svi ljudi do dana današnjeg koji se odriču. Crkve Hristove, Crkve apostolske. Možemo mi, braći i srste, da otvaramo razne teme, okrugle stolove, polemike, možemo mi tom problemu da pristupamo na milijardu bolesnih načina, kako to danas činimo. Svako kome padne na pamet mikrofon uruk i daje svoja mišljenje. To vam isto kao da osuđenicima na smrt dajete pravo da govore da misle tamo dok se vješava, pripremaju, dok se meta kucijev stavlja. A što smo mi, braći i sestre, bez živoga Boga i bez crkve životvorne nego zatvorenici, osuđeni na smrt, s tim što nam je za razliku od ovih zatvora u ovom, čudesnom jezivom zatvoru data mogućnost da odlučujemo, da budemo mudri, pa su nam dali pravo i da otvaramo televizijske stanice, pa nam dali pravo mišljenje, da se izrazimo, da kažemo demokratska prava u tamnici, demokrat, demokratsko pravo osuđeniku na smrt, Pri tom, na smrt vječnu. I mi se osilili, mislimo to je to, nikad tako nije bilo, i navali da mislimo, da rasuđujemo. I o crkvi, i o vjeri, i o svetiteljima. Samo smo jedno zaboravili, da provjerimo gde se uključuje taj sistem, Odakle prima energiju? Ne prima je, braći i sestri od Svete Trojice. A kako to znamo? Znamo jer se u tim krugovima, u toj tamnici, ne sluša volja gospodnja, ne slušaju apostoli Hristovi, ne slušaju i ne govore poslanici Božiji. Nego smo zatvorenikaju i na smrt, sastavili parlamente, vlade i razne druge, nazovi moćne institucije, a sve u ogoru smrti. Bez jedne riječi živoga Boga, sem onih iskrivljenih jeresima i važnim učenjima. A to je najgori otrok, koji ispijaju nogi u tim tamnicama. A evo, braće i sestre, oslobodioce. Evo slobode, evo istine i u istini slobode. Evo je i danas. Evo došli poslanici, došao Luka, došao i Petar zajedno sa njim. Jer to je, brađe i sestre, mistična veza. Znao je, sveti Petar Cetinski, da će proći vrijeme, da nećemo više imati one probleme koje je on imao. Mnogi od problema koje je on imao i rešavao, ali znao je i da ćemo imati onaj suštinski problem koji ne možemo da riješimo bez njega, a on nije mogao da ga riješi bez luke, apostole. Jer bez luke i bez других apostola ne možeš doći u vezu sa onim koji oslobađa, koji sceljuje, koji spasava i koji silu daje i vlast ima. I tu vlast tebi predaje da pokoravaš duhove, da im zapovijedaš i da ih izgoniš iz sebe prvenstveno, a onda iz bližnjih, pa saborno i iz jednog naroda. Jer obraćaju se se nije sila koju izvlačimo iz sala, iz debelih stomaka, iz pjanje glava, iz ranih umova, i umišljenih veličina to je sila koja dolazi od oca kroz sina i duhom svetim kao neka blagodatna eksplozija ide kroz narod spaljujući svo, sve što je tamno, mračno i demonsko liječeći, podižujući narod ta mogućnost postoji Jer da ne postoji, ovoga dana ne bi bilo. Sunce ga jutros ne bi izlazio. Jer ne bi imalo koga da obasja, ne bi imalo koga da podsjeti na tu nadu. Ne bi imalo koga da podsjeti na sunce pravde, na sunce istine, na sunce ljubavi, na svjetlost nezalaznu i na carstvo vječnu. Ne bi izlazio, a pošto je tu nad nama, onda postoji mogućnost. I evo, gospod je nudi preko Luke i preko svetoga Petra Cetinskog, a preko svetog Petra Cetinskog nudi upravo našem narodu, ovdje u Crnoj gori, pod uslovom da ga poslušamo. A mi sve što ga Petra Cetinskog braći i sestre ne slušam. Pogledajte samo ko vas sluša, mene sluša. A ko sluša svete apostole 11 braće i sestre. Ko sluša? Oni koji odgovaraju za ljude, koji ljude vode. Oni ne slušaju svete apostole, apsolutno ih ne slušaju. Sveti apostoli Nemaju nikakvog uдела u tim projektima. Povedajte i danas školu koju treba svi da slušam. Malo li dieti iz migolje iz kog je odma mora da sluša nekog. Otimaju od majke, od oca, ottca, nadaju oni brgočesto i na žagos najčušlje ne slušaju svete apostole. Pa onda ku školu Pa onda kroz fakultete, pa kroz društvo, niđe svetog apostola. Znači, plamen, požar, kuga ne poslušanje. A bez poslušnosti ni Boga nema. Nema ni sile Božije. I tu se, braće i sestre, demoni razmnožavaju. Postali smo kao zmijarmi. Gdje se zmije, demoni, kroz strasti razmnožavaju, evo tu i po ulicama puza. Zamislite jednu ogromnu otrovnicu, a ne jednu. Nego njih i ljadu kako vam šetaju glavnim ulicama grada. Kroz razne zmijske parade. Šta je to, braći i sestor? Satana šeta po ulicama. Još tepljuje. Jošte proziva još se sa sveštenicima tvojim i episkopima izruguje kao što su se izrugivali po beogradskim ulicama to braću sestre više govori o nama nego o njima jer zmija je zmija Demoni je demon A ko si ti čovječ Je li ti onaj koji je naslijedio od otaca vlast da gazi na zmije, škorpije i na svu silu vražio? Jesi li ti potomak oni koji su gazili? Šta se to desilo sa tobom i sa tvojim gradom, sa tvojim narodom? Treba se spradaju, pluju, viču, zapovjedaju... Da i vi učestvujete u tome, da prominiš svoj obraz od onog lijepog i Bogom blagošlovenog i obnovljenog u zmijski lik. Da se umjesto Bogu podobljuješ demonom. Šta se to desilo, braći i sestre? Nismo poslušnili. Nismo poslušnili. Ostavili smo, kako mi kažemo, popovima, vladikama i kavuđerima. Neko ni slušaju gospoda. To je njihovo. A mi ćemo i nisi ni završio. Džavo ti je ušao u usta. Ušao u kuću. Eno ti ga i u djetetu. Odmah tu ide, braćo i sese. Tu su zakoni. Šta mislite? Se čeka glasanje, odluke, promjene. To odma ide nisi poslušao, upao si u zamku, se vrlo brzo desio. U drevnom pateriku najkavuđe uzeo je samo jedna, jedno, jedan plod iz bašte bez blagoslova i džavo je ušao u njega. Jer je tada zakon bio takav, ništa bez blagoslova, a samo jedno zrno i jedno i sa njim uđe džavo. A mi šta sve ne radimo bez blagoslova, braće i sesto. Mi bukvalno sve radimo bez blagoslova. Danas je tako postavljena situacija da se sve radi bez blagoslova. Da čitav naš život bude prožet neposlušnošću. Kome? Crkvi. Kojoj crkvi? Lukinoj crkvi? Petrovoj crkvi? Crkvi svetih apostola? Jer takav je zakon, takva je volja Božija. Mnogima se to ne dopada, ali takva je volja Božija. Ko vas sluša, mene sluša, ne ovi koji dolaze, pa prizivaju na poslušanje. Razni paktovi, razne unije. Čekaj, ko je tebe poslao? Što tebi dođe Luka? Što ti dođe sveti Petar Cetinski? Jovan Bogoslov? Sveti oci, sveti učitelji, šta za tebe predstavljaju kanoni crkve, odluke svetih otaca, svetih vaseljenskih sabora? Da vidim tvoj kalendar, da vidim tvoj godišnji raspored, planove, cilj, put, sredstva. Šta nam pokazuju, braći i sveti? Nolac. Pokazuju nam ad, propaz, truležnost sve ograničeno vremenom i smrćom i mi pojurili za tim a pa evo ti jedi grickaj nokte pa pojedi onda i prste i doći će do toga da ćemo i jesti jedni drugi evo već smo počeli dobro su svetioci rekli jedemo ja pojeo tvoj bubrek moj se razbolio ti onako sam vidim šetaš nemaš nikoga a vidim dobro radi. I pojeo sam ga. Neko uzeo, prešekao na i sad tvoj bubreg radi kod mene. Jezivo, ludožde. Ajde da sam ga pojeo, pa ajde ja. Nebo sam ga ugradio. Eto, brađe i sese, dok je to dođe. I onda pitaju crku šta mislijo o transportaciji organa i o donaciji organa. Znate. Iskušanje potpuno deformiše, razboli čoveka, naciju razboli. Zato, evo gospoda, mi opkoljeni demonima, lično brađu, ja sam opkoljen demonima. Ja, ja to znam, ja sam toga svjestan, kako se borim, to je drugo, ali znam da sam opkoljen i da me neprstavno prate. Ali isto tako znam da i svaki od vas ima tu nevidljivu pratnju, bez izuzetka. Da svaki čovjek, da naša nacija je opkoljena demonima, u redu, neka rade svoj posao. Ali vidite, znamo i ovo, da je car nebeski došao, da je tu sa nama, ali ne zapovijeda, nego blagoslov nudi, ne nameće, nego sivo nudi, braće i sestre, koju treba da prihvatimo slobodno, Ako hoćemo, hoćemo li da se oslobodimo, priđimo, poslušajmo ga i ču da se nagledamo. Pa ćemo i mi da dođemo i kažemo, gospode i demoni nam se pokoravaju ime tvoje i neprijatelji vidljivi i nevidljivi pobjegoše od nas kad smo sa barijaka skinuli svoje likove i podigli nerukotvoreni, tvojovi. I oni pobjeguše, kao što su mnoga puta bježali. I kao što su bježali za vrijeme svetoga Petra Cetinskog. Sa svih strana, braćo se ono što je Petar imao u one dane, to mi i danas imamo, samo ne drugači drugačiji način. Sa svih strana opkoljeni i vidljivim i nevidljivim neprijateljima. I podijeljeni iznutra. Ja govorim ovima ti onim jezikom. Ja bi ovamo ti onamo. Ja glasam zoveti za, za one. I podijeljeni braći i sese što se tiče odnose prema crkvi. To je najveća rana. To je rana crca. Jer oni koji se tu dijele, to jest koji se odjeljuju od jedine istinite crkve koji se odjeljuju od prestova svetoga Petra Cetinskog i prestova Cetinskih mitropolita, arhijepiskopa i pećkih naslednika i čuvara pećkoga trona. Oni se odriču od istine, od sile, i demoni, brađe, se pritiskuju lome i kičme. Evo dana koji je stvorio Gospod. Evo danas je najbolje vrime, evo danas je dan spasenja, kaže sveti apostol. I, i ovaj dan je takav. Ako hoćemo, braći i sestre, priđimo svetome Petru Cetinsko, neodvajajući ga od svetoga ruke, a Luku neodvajajući od onoga koji ga je poslao, a onoga koji ga je poslao neodvajajući od oca njegovom. Da bi sila sa visine, duh sveti si išao na naš narod, na svakoga od nas, unio svoj mir, svoj život, svoju silu, da bi sve to mogli da prepoznaju nama neprijatelji naši i vidljivi i nevidljivi i pokorili se pred njom i ako budu htjeli demoni ne oni to neće htjeti ali vidljivi neprijatelji ljudi vidjevši tu silu a ona je strašna ako hoće da se pokore i da priđu jer ne mogu protiv nas ako smo sa Bogom mogu da nam se pridruže ili u suprotnom da budu predani porazu i vječnoj muci. Neka bi dao, Gospod, da ova godina bude svima nama godina pokajanja djelatnog, bude godina povraćaja našim svetim ocima, svetim tradicijama našoj svetoj crkvi, a preko nje tri svetom Bogu ocu, i Sinu i Svetome Duhu, kome neka je slava vjekove, vjekova. Amin.